І що воно таке кохання? «Але ж це два різні види», – сказав капітан Гарм, придивившись до істот, узятих на планеті, над якою кружляв корабель. Капітанові зору випнулись назовні і сфокусувалися до максимальної різкості. Кольорова цятка над ними заграла швидкими спалахами. Ботаксові аж на душі тепло стало. Нарешті він знову читає ті спалахи. Адже йому довелося просидіти кілька місяців у спостережній капсулі на планеті, розшифровуючи модульовані звукові хвилі, витворювані її мешканцями. І розмова з палахами неначе вернула його на далеку батьківщину в персеєвому рукаві галактики. Не два види, підказав він, а дві форми одного виду. Дурниця. Адже в них зовсім не однаковий вигляд. Трохи схожі на персейців, слава сутності, і не такі огидні собою, як більшість інопланетних істот. Доцільна форма, виразно диференційовані кінцівки, але кольорових цяток нема. Вони можуть говорити? Можуть, капітане Гарм. Ботакс дозволив собі стриманим райдужним акордом виразити свою незгоду з капітаном. Подробиці в моєму рапорті. Ці істоти витворюють звукові хвилі ротом і горлом. «Це щось схоже на ускладнений кашель. Я і сам навчився цієї мови», – зі спокійною гордістю сказав він. «Страшенно важко було». Певне гидота. Через це ж, мабуть, у них і очі такі плоскі, нерухливі. Коли нема кольорової мови, яке з них пуття? Але як ви можете твердити, що це один вид? Адже оця особина, що ліворуч, менша – і вусики, чи що-то таке, у неї довші і пропорції не такі. В неї опуклості, там, де в другої нема. Вони живі? Живі, але в дану мить непритомні, капітане. Я обробив їхню психіку, щоб вони не боялись, коли їх вивчатимуть. А чи варто їх вивчати? Ми й так перевищили ліміти, а нам ще треба дослідити принаймні п'ять планет перспективніших, ніж ця. Маніпуляції з затримкою часу коштують дорого, я б волів відвести їх назад і летіти далі. Та довге слизьке ботаксове тіло аж дрижало від нетерплячки. Трубчастий язик вистромився з рота і загнувся вгору, до плескатого носа, а очі втяглись у голову. Його розширена до кінця трепала рука заперечливо піднялась, а цятка над очима почала мінитись густо-червоним. Поронь на сутність, капітане. Важливішої планети годі шукати. Дуже ймовірно, що над нами нависла страшна загроза. Ці створіння, можливо, є найнебезпечнішою формою життя в усій галактиці. Капітане, саме через те, що вони мають дві форми. Не розумію. Капітане, мені доручили дослідити цю планету, і це була дуже важка робота, бо планета унікальна. Така унікальна, що я на силу зміг осягти всі аспекти її. Наприклад, майже все живе на планеті складається з видів, що мають по дві форми. У нас нема слів, щоб це описати. Нема навіть таких понять. Я можу тільки назвати їх першою і другою формами. Їхньою звуковою мовою менше називається «жінка», а більше «чоловік». Отож, самі вони свідомі цієї різниці. Гарм скривився. Який огидний спосіб спілкування? І щоб розмножуватися, ці дві форми повинні взаємодіяти, капітане. Гарм, що нахилився був, придивляючись до привезених зразків із виразом зацікавлення йогиди, випростався. Взаємодіяти? Що занісанітниця? Адже одна з найфундаментальніших властивостей життя – це те, що кожна жива істота – породжує нащадків у як найінтимнішому самозаглибленні в саму себе. Тільки це й надає життю високої цінності. Але тут нащадків народжує тільки одна форма, а друга повинна взаємодіяти з нею. Яким чином? Важко сказати. Це щось дуже особисте, і в приступній мені літературі я не зміг знайти точного і докладного опису, але спромігся дійти певних Логічних висновків, Гарм похитав головою. Безглуздя. Брунькування найсвященніша, найінтимніша справа в світі на десятках тисяч планет, і недарма сказав великий фотобард Левулін. У час брунькування, у час брунькування, солодкий і любий час брунькування. Ви не розумієте, капітане. Ця взаємодія між формами якимось чином, я не знаю точно яким, призводить до перемішування генів, до нових сполучень. Завдяки їй у кожному поколінні з'являються нові комбінації якостей. Різновиди множаться, гени, що зазнали мутації, виявляються у генотипі майже зразу, тоді як при звичайному брунькуванні, для цього потрібні тисячі років.